ریاض الصالحین ریاض الصالحین حدیث نمبر دیش پالس سوا اوش پیتا اتش پیتا سولہ نمبر حدیث دید ریاض الصالحین کتاب الامور المنهیانها باب النهی عن اتیان القوحان والمنجمین والعرواف اصحاب الرمل باب دې په بیان د منکورو منکې دل راتلو لو ترویتانو کاهینانو تا اونه جوميانوتا ولعراف پالګورو تا اصحاب الرمل اوغا رملیان اهل رمل والا په خطونو باندې معلومات کوي و, و الطوارق او په ګټو باندې معلومات کوي او به او به شیری او پر بشو باندې پالونه معلوماتي پالونه وباسي افهم مسئول داغه مداس خلکو ته لل او داغې نه خبر معلومول دا حرام دي من دي غو پدې باندې اوس حدیث ذکر کوي عنا عائشة رضی اللہ تعالیٰ نا قالت عائشہ ویسا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ونا سنن قوانا تا پوسک نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نا, علیہ نا سکسانو پبارد کاہنانو کی چدی کاہنانو تا زی او د غیب و معلومات تے کئی آیاد دار اشتیادی اکنی لی کالنوی نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم لیسو بشین دائیش شین ندیتا دیس حقیقت نشتا اس شین ندیتا فقالو نیل خلقو یا رسول اللہ احنا اللہ پیغمبرا انہم یحدیسونا احیانا بشین بشکتا ترویتیان و کاہنان بیانی منگتا کلکل یو شیف یو دا سی شیف منگتا آگئی بیان کی فیکونو حقا چوی اگر اشتیاشی يو خبره وكنا اخو الاحتياج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كلمه من الحق يختفها الجنيو دا يو كل ماذا حق الاحتياج تتختي دي كلمه الجنات فارشتي فكتا د د په خپل مځ کې دغ کارونو خبرې یاطرې کوي چې د کم کار فیصله په آسمانو کې شويوي الله د ت کړي چې دا کار بداې کېږي دا کار بدې کېږي پیرې جن بمانه او ته پټ غږېږي د چې پټ غګو ته کې نوغ وواړويغ یو خبره نو کاینان او خبره خصي ځکه هغې خو د فرتونو چه سبابا باران کیگی دا اللہ دا طرف نمگتا حکم شویلی سبابا پلان املیگی دا حکم مگتا شویلی نو دا اغا جنات پیریان با ایمانا نکم غلطی نو خبر یو واوری نو آغا خبر اغا دی رولی کاهن تا ترویتی تا پوشی کاهنان او ترویتیان تا چا خبر رولی نو یو خبر خسیگن او دا یوی خبری سا دا زان نو یو کم سل خبری جوری کی و یو خبر سیا و یو پہ کہلے که سبا بادان کی گی لس بجی پا لس بجی شورو ولی زکا خبر خودیل فرشتون آوری دیلی و بیمانو فایا قروحا فی ازن ولیهی نوا چی اغا خبری لرا پغو گنو دا دوست پل کے تخبل دوست چید آغا دوست دے دا شیطان دوست سوگ پیری کاہن تروی تی نو دا کاہن تروی تی پوگو کیا خبره کیری ویچائی ویاخلیتونا ما اتکذبت یوجی کی دای خبر سراصل سل درو سلوث ذان کی متفقون علیه اتفاق کړي شه په حدیث بوخاری او د مسلم په پی روایت لالبوخاری او په روایت د بوخاری شریف کی راغری علی عائشه رضی الله تعالی عنها ان ها سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشکد نبی علی سلام نو دي یقول چوی ان الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ الصَّحَابُ چه فرشتی راکو جیگی پا وریضوکی عنار انو وریضیں چه راکو جیگی فتذکر الامون د ذکر دا اموروکی آغا فیسقو جیف السماعی چه داغی فیسلک ریجی پاسمانونوکی چه دا کمی کارمو فیسل آسمانونوکی شوی چه دا کار بدا سکیگی دا بکیگی ناقا تا په جوکی فرشتی پا خفل میں اس کې او تاوریم نو فیست طریق شیطان نو سما نو کی دی شیطان وگ لرا شیطان سکے شیطان وگ سارنا کی نو چاگی تا شیطان وگ کی دی پت نو فیست مو ناقا واری دا آخبراد چانا دا آغا آن فرشتی نا فیوشی ہی الالقوحان نو دانچو وحیو کی فیوحیه نو واج اغا خبر لرا روڑی اغا خبر لرا جن الالقوحان وصوصا کی اغا جن اغا خبر چاہتا دا وصوصا داغیو کی کاہنانو ترویتیانو تا فیق زبون ماہا امی آتا کذبتنعن منعندیان پسیم نو دے دروغ جوڑ کی داغی سرسل دروغ دزانا سر دروغ دزانو سر جوڑ ام من عندي ان بودي ان الطرفه نفسو داغينا بوشه قوله فيقرى وبفتح الياء فيقرها ها فيقرى بفتح الهاء وزم القاف والراء يلقيها شغر زي غيللا ولعنان بفتح ليني بوشه نيو الله ترى قران كمل من خطف الخطفا ا فاطبعوا شهاءهم ساقبوا اس بالشهات ها کوشش کوي وان صفيه تابته ابي هويد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه الذا رضي اشيدا غنا او طول بياننا انا نقل النبي عليه الصلاه والسلام ان صفيه بيبي قالا ومن اطاع رافا چا چرادو کلو الله پال کرتا فس ان شيء ها سفیا نقل د باج بیانو د نبی علی صلوات و سلام د بیانونو نقل پیش کئ تو نبی علیہ السلام ویني من اطع رافن فسال وشن تاس ذکر چا چدا دوکلو یو کاهن او پالګرتا اصل پالګر دی میرو کې ناش په بازار نو کې ناشې پالګوري نوجوانو خبرته ډیر گمراه کی وې الګاړو کو دې سي جوړې کړې 1 2 3 4 با تا س جيم الګاچ په کم باندې کو تکې دی واغې ته خپل پال نکړې بیا ارے تے پرے کو تکي خو به ذرې فال ګوړه چې دې څه کی کړي پسيندې کو تکي خدا له سری سري کړي سو سوچ داغه دغه کستا چې فال ګوړي د خلکو فاسا الو ته پوسيو کدا پالګر نه په د یو سسکي فاسود د قو راغته جواب ورکو چې دا خبر بداسي کیي او دا سده نو ته تصديق کو دې کس دچا دغه پالګر دغه ترويتي تصديق یو کو ولا تقبل له صلاه 40 يوما قبل بنقي شي دلمند سلوه خورهو اي چ سبب تصديقي کو داغه چا وسخه خبر سيد اي پالګرا اي نجومي اي تروي دي نو داغه ک سلوه خره عبادت منه قبلي رواه مسلم دا قصي دي سا نو چ د سلوه خره منه قبليږي نو چ سوک پالګوري او د قطي کافر دکه سا سااهیر یوتلو ولارو ستطب او حس کې راځې سااح شي او داغ تو ب نه قبلېږي جنازګه او په مبره د مومنانو کې ب دفن کېږي دا سنا کاره ش او دا خله روان دی مړه شارسیمونونه خو د فلوګوري نو ها وعن كبي ابي التفوز <سؤال> مفتيانه کشوري من قبلي ها هو عن كبي ستمن المخارق رضي الله زكى دعوكله پدې چې زه خبرين پپټو سيزونو باندې او شوک داوو کې پپټو چې زه خبردارندې سره د کافر دې او کافر پر کافر منقبلي او د کافر د خبري تصديق کړي نو ته مشابهات د کافر سره وعن قبيسة من المخارق رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ماذا النبي عليه الصلاه والسلام را اريد دي چاغوي العيافته وقت يرته من الجبت العيافته ايه فعل مر مبان دي او فنقشوا بان پال قتل پال معلومهات عيافته المرمل حتونو راخل کرخه کرخه افا کور خو باندې سو ها پاو کور خو پنه خو باندې ما د س کول چدا خد او کدا بد دے وت يرتو اف مارغان او ال باندې پال معلومول شي مارغان به جل کې نستو او اغ مارغه چې پاس او یو کې خي طرف تبلاله نو ی کار می خدې او که جس طلب تا با لاره نوی کار مخنده ده وطرقو او علو زول د مرغانو بانی مرل دا تلغس ندی داد شرک کارون ندی رواهو ابو داود نقل کریده رأی بهم ابو داود اصی طرق ویده شی شرلو تا وطیرتو مرغان وطرقو او په ده د بانده و مرغانو بانده به پال معلومه چه کم خواب روان شد او یا پا پاسولو او پا شللو ترقوه شللو تا پا شللو او دا مرغانو بانده او چه ده جانبی او شلل او از زجلو اترقوهو او زجلو دا شللی او زجلو تر او شلل دا مرغانو وو دا ایتا یقنا او یتا شاما بیتوی بیتوی رانیهی واشه بدبختی اے دار اے یقین کئی خوا او یا تشاہمو یا بد پالنی سی یا خ پالنی سی یا تشاہمو یا بد پالنی سی پچابانی پالنی سی بیتیرانی پا زولو د مارغانو ماندی چی او کار به کار نو مارغے پے پاس آو چدا یقینی خطرف تلار نو ادا خکارمی کی او چے کس طرف تبلار نو اکارمی نکی گی یا بد وين طار الى جهه اليمين كوي قداب والدته په طرف د واخترباني نو تيمنا نو دبه بختورو په دي کار کې به وي خير وين طار الى جهه اليسار کې ګسرته نو تشاما نو داس په رده دا کار مين کې قال ابو داوود وديدي والعيافه الخط حته او حت بره ايا فت کرخته وي کرخ به راخه له پاغه به پالو معلومول قال الجوهري في الصحاه الجبت كلمه لا كلمه تقوال السلامي جوه كيږي په صباحني او بوت باندي والكاينه او په کاهن فتريتي او په صاحر پالګر او په څه دغه غيباندي اطلاقي کيږي وښه دا بیا فډې لري مانی خلکې کله کله کاهن فيو نرم مزمکا سکرخي وباسي بیا دو دوا اغه او ورانه کپاخر کې دوه خرپات شي نو کامیابي او کيو خرپات شي ناکامي نو او به وروبه وګورئ موږ یې په کومه کا ورکړه کې راځي نه اپه ورانه ورانه نو کدو د خیر خیر کی پا دی هی ویدا کامیاب ده چې د چاله مکر خیراخ کری او که یو کر شي شیر دا سره وزیر نه کام ده یا عیافت ده مرغانو د منو او آوازو او ده ده ده تیره دنو بانده کاغیر دیر کوي یا هغه تیری په پا بس پا گست طلب نو بانی نو ویدا اصله ده بخ بدبخ ده مارغان به پاس سول کنه اب ترق علامه نویزی او باز علماء او چه کارو د وشتر و په پا زمانه ده جایلیت که بخ خزو دا پال ده کتول پا وقی کانی وشتر او داهم حرام دی گرزول د کانی کانی وشتر پا دی طریقا چه پا دی بانی زخم معلوم و بد معلوم وما پوښ او دا ځان ابي خپل به حسابونه کتابونه يغا بيمانه کوي په دې باندې پوښ او دا پهنه بكتل نبي عليه صلوات و سلام د ټول او غلط او باطل او ترتیب کړره چپدي پتپاليني ول خني ول بمارغان او پکانو پکانون صلاح فو نيزو صلاح بوتان او صلاح په دې صدخو د بده آس پیراو خقانل دا دی. دا پو خودو کم. او ګانل د اخرني د غلطي عقيدي نن سبا چې مونږ ګور د پښتنو په خپله او په سړو کې د دې غلطي عقيدي راځي شي دي دې ګانل دې د غلطي کې یو کوم حرام کې وعده نکوي ویلک په محرم کې وعده حرام دې د محرم بیا چې په دې کار سو باندې دا په کې امام حسین شهید شوه دی د چې شهید شویل نو تا واپه کینې کې دا سیو میاش وای چې پای کې بس صحابي یا نيب بندي شهید شویل ها یا پیغمبران یا انبييا یا صحابه یا حق فرض د هغه سلام او سم شي کارو دا رنګې په دې راز له کده خوشاله عزادما د سالانه ورځ ده وکړي شتا چې کما او د پیدائش رضيو فدا غرس کې سو صحابي شهید شویل بیا بساتې هغه په خوشالي مناوې او چې د بل شادت ناغبان بیا نه خپکې یا د دوالو وختونو په مسکه واده کول وېدا سپېره دي ها په اخترونو مسکه د تا واده کو د ته ګنا او سپېره و حلال کې د نبی رسول الله و سلام د ډیرو بیبيانو واده څه کې شولې د دو دوالو اختر په مسکه شویل دوالو اختر په مسکه خلک واده نه کوي محکم کین کئ کی دارنګی کله کله خلک داد دا سفر په میاش کې دا چې کومه چوری خلک کئ وای په دې میاش کی نبی دې سلام بیمار شو او د سفر په اخر شو رو باندې د نبی دې سلام بیماری خشوه و نو چې داغه بیماری خشوه د نبی دې سلام بیانو د نبی دې سلام د دو جوړه دون په بیماری باندې څوک لا چوری وکړه چار جو ثبوت سره حال کوینو رشید احمد دین دی رحمہ الله فتاور رشیدیا کې لري کې لري لا اصل له دې لپاره اصل نشته زانه تاسو سره رشید احمد لدیانی مفتی اعظم د پاکستان غریټلی دا منګلت د زانه جوړ شوې یقیده ده دا ټول علماء او پدې چوری ها کې بیا چوری ور کندابه خوشنا په دغه اخیری شورو د ده نبی علیه سلام بیماری سخته شوی وا او که کلی ده یهود خودو دا کار کاریده د پپوه بیماری د چه بانه خوشحاریخ کاریده وا؟ ده نبی علیه سلام او علی ده چوریوکا او ده فلانه او که د ده تولی قسی خلکو ده ده اسانینو میاشده ده ده فلانه میاشده پده که نا ها چه کم ده لیلت القدر شپده بهترین نه شپله او بهترین نه می دا پای کې د خله خیراتونه کوي نه په کې خلکه و کوي او نه په کې او چې کم دظانه جوړې کړي نو پای کې بیا ګورنو رجی به ن خیرونه به کوي که ته هلوکهه نه بیا نه کوي نو دا غتې ې دی باله خلکو ددان نه جوړې کړي او نه بیا سلام پههیرت کوي په هد سکلا روانې اوخه وعن ابن عباس رضی الله تعالی بما قال عبد الله ابن عباس و قال للرسول الله صلی الله علیه وسلم من تبص علم من النجوم چا چز دکو یو علم د نجومنا علم نجوم زدا اکتبس شوب سب من السد زدا دوا غس یو او اسد سهرنا د سهر زدا زاد ما زاده زیات اغه چته زیاب ک که زیاد دې دکو نو زیاد جادو دې دکو او کوم کم دې دکو نو کم جادو دې دغه خو جادو دې او جادو دې کول <سؤال> د شرک او کفر دې فدي طریقه چې په خلخ خراب کومو که فدي طریقې زکه چې څه پیدا تو کومو بیا روا ده عمل <سؤال> په کول کفر دې روا وا بود او بسناد صحیحن ان سبا اکثر علم دې د پاره خلخ دې کینو وعن معاويه بن الحكم رضي الله تعالى عنه قالوا ما اذا لا في غمره اني حديث عهد بجاهليه ز ني زمانه د جاهلیت وایما یعنی ز نه ني ني مسلمان شې وایما ز په زمانه د جاهلیت نراغلې ما معنا وقد جعل الله اثارا بالاسلام او تاكيد ارا الله الاسلام الله آبا واستودم منغو اسلام تا لجاهلیت د اخلاق نه د غلطو اخلاق نه راوسته اسلام تا وان مننا بشک بايز من نسل دي يا اتول قوا ان چايه کاهنانو تو ورزي نو ها استاسو دغه بارې کیسه عقیده ده چتل هغه کاهنانو ته جایز یو که جایز نه دي انبي علي سلام و سلام تو فلاته اتهم مو ورزه کاهنانو تا قول تو رائی و ایماؤوی اید دویم سال میوکو ومن آباز من نار جالم سریری یا تطیرو انچا غا بد پالی پا مارغانو بتویر نده پا مارغانو بد پالی نیسی قانو نبی علیہ السلام ویزار کشی اندائی حسیز ده یا جدونو فی صدورهم چدی مومی اغیر را پا خلو سنوکے دا خلق کې عقیدہ ساتی دا غیر پا بارکے خدا دې سه حقيقت نشته را پوشه خل داغه په بارکيا قيد ساتي چې دا سيده خدا غلط تي را سينه نه پلا يسدهم نو ها نو دې دې سكار نمنكي پلا يسدهم نو من دن کې ديلرا پکار خدا دا چې دا اكيد اون ساتي او دا سزا او دا سیز ساتل او پدی اکی دا ساتل داخل نو فلا یا فلا یا سدوم سد نو دیدی دا دی دی سکار نمان نکی گورا دا سیحر دیدی دا دی سکار نمان نم کئی نو چنی مان کئی فیدا نو سان پکی نشتا نو ولی بیادا اکار کی دان گناہ گارے قل تنوی مومن نار جانن یا خطونا یا خطونا او زمانگنا باعث سردی دیچا غی خطونا راکاگی د پهمکه قال نو بیا د اسلامی کار نبي م لمم بیا یخ ی اوپې غبر د اام بیا اونا چې به ختونونه را کلل خو فمنوا فته خته هو خد راو چې نو شو خ د خ دغه سره نو دغه دیحیح رو مسلمون د چا خ چې بعد د نبی د اسلام د خ دکر خیر په ساان شو دغه پهشار نه بر ابر شو نو هغهه صحیح تې جملې محدثین ګن معنی کوي یو دا چې د کرغه او د خطو راخل علم تاعلمی رمل وای خطو نه راخل کرغه راخل دته علم رمل وای او دا علم الله خپل یو پیغمبر پاک تور کړو اواغه تددي اصول او ضوابط هم معلومو چې دا پکمت دې قباغه راخل راکر فی باغه څنګه راخه چې الله په پویا کړو او د دې فزله به هغه خلکو ته خبره کودل او چې کله هغه نبی عليه الصلاة والسلام دنیا نه لا د علمهم اغثر العلی ای دا لا پیغمر تو ورکړ او خداغه اصول او ثواب ته هغه ته خبره او چې دا پس مقصد او داغه فزله با خلکو ته داغه بیان کاو او چې کله پیغمبر دنیا نه لا الله والنا او مصلیات وس یو سره هم د علم داو نه شکووله او نه چاته د علم ورزی او نه پيپويږي نه داو کول شي اوس په د علم تو فويدو داوه کول داس دا کول او داغه عمل کول دا ټول حرام شو علم د عمل حرام دي نارواد پکور خو معلومات کول پنزو معلومات کول دا صحیح وعن بمسود البدری رضی اللہ تعالی عنہو ان رسول اللہ الله اللہ علیہ وسلم نحان سمن القلب ومہر البغی وحلوان القائن متفقن علیہ نبی علیہ السلام منکل دقیمت دسپنہ ومہر البغی امرکلی نبی علیہ الصلات والسلام دا غ مہر د بدکار خزی پاغي مجذري اغستل مہر البغي مان دادا ایر د بدکار خزی غطا د بدکار خزی مجذوي په بدکار با نه اغستل چيو سنا کار خزی تاع د جنا په بدکه کم عوض ملاوشي کم پیسې ملاوشي دو طول علماء پر نزبانی آغا عوض سر او پیسې حرام دی پوشی زنای اکلاو دو زنا پی وسکولا کس سورگلا پیسی او عوض ورکانو دا گتا حرام ده نبی علیہ السلام دا غینا منا کرد دا محر البغی مزدوری دا کنجر خزی دو زناکار خزی پخفل زنا آ حرام دا و قلوان الکاہن آو دا کاہن مزدوری کاين چې راتلونکو زمانا چې کوم حالات وي نو هغه خلق ته بیانې چې سبا به دا کوي وي آینده کال به د خاص سالو سره مخ وي آینده به دا کوي آینده به دا کوي هغه له خلق اوجر تور کوي هغه پیسې ور او دیته دوه مټیای نوم ور کوي دیته دوه هوګوالي نوم ور کوي یا سبن نوم کوي ودې કહانیاں نو تا پدی تی قادا دا پیسې دا کول <سؤال> دا حرام دي ور کولم حرام دي او داغه اغسلهم سلی پدی تی لقا حرام دي اغه حلوان وی کاهم علیه اتفاق کړي شوی په دی حدیث بوخاری او د مسلم